Jesus drog sig undan mot sjön, tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumen och från andra sidan Jordan. Och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hade talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp trängda folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, föll de ner för honom och ropade, du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem man var.